то такий робив би те не такою малесенькою валізкою. По-друге, чому такий мав би йти 2 кілометри з половиною мимо вокзалу, де повно міліції завжди, щоб ще пройти один кілометр після вокзалу до річки, якщо та сама річка протікала 200 метрів від його квартири, де він жив? Він працював у Чернівцях і жив на квартирі. по третє Якщо вже замітати сліди після такого злочину, навіщо робити приблизно 4 ходці по 3 кілометри, щоб віднести те від хати? Якщо можна було упакувати те, все в якійсь коробки, визвати вечором вантажний таксі і поїхати куди потрібно десь за місто біля річки розвантажитися і після виїзду таксиста позбутися того. Всього не розкажеш, але це та інша багато викривало створену фальсифікацію атеїстами та кедебістами. Ми були добре в цьому переконані, тому що впевнено знали, що ніхто з наших жертв нікого не приносить, а, друге, ця людина по своїй доброті не зробила б цього ніколи. Ще одне хочу винести на світло. Коли її ніби хоронили, то примусили прийти на похорони багато головів сільських рад, в яких селах існували церкви віруючих. Щоб вони побачили таке страхіття, були обурені на сектантів. З нашого села теж був присутній тодішній голова Василь Семенович Чоботар, який особисто мені розказував, що труна з тілом була закрита, відкривати її було заборонено. Ні для кого вона не була відкритою, навіть для рідних. Біля труни стояла весь час міліція. Чому так потрібно було б робити? Якщо навмес не були поклекані представники влади, щоб обуритися на віруючих, то не краще було відкрити її, щоб бачили її поклекані бачити і озлобилися? Це теж наводить на думку, що її в труні просто не було. Чи там був хтось інший, а вона десь живою жила в інших місцях? Вона не була віруючою і могла б піти на таку вудку, Заради кращого життя, яке її обіцяли безбожники Ось таке було наше життя Це все транслювалося по радіо І фрагменти процесу суду показували по телебаченню У це вірили люди Особисто до мене підходили деякі комуністи І відверто зі мною говорили про це як про правду І мабуть моя правда їх не переконала, що того не було Хоча в іншому вони мені повністю довіряли. По-друге, був у нас і такий випадок. В тому приміщенні, де ми збиралися на богослужіння, нам органи влади прийшли і просто так, у вік електрифікації, відімкнули електричний струм, щоб у нас не було світлення. А в нас в селі, коли ми збиралися на тижні вечором, то не збиралися по годиннику, а по сонцю. Тому що колгоспники працювали на полях допізно, а прийшовши додому, треба свою худобу покормити і вечерю зварити, і тільки тоді можна було йти на зібрання. То навіть літом, коли найбільший більший день, зібрання проводили вже в темноті. А зимою то взагалі ніч скоро приходила, і без світла це була проблема. Від звичайної красиної лампи не було видно на увесь зал і ми змушені були вирішувати ту проблему по-своєму. Спочатку я домовився з спеціалістами і зробили такі настінні підсвічники, на які ставили свічки, і проводили зібрання при свічках. Після деякого часу додумалися до кращого – зробити карбітову лампу, яка світила вже краще, але карбіту не було де купляти, його в продажі взагалі не було він потрібний був тільки на підприємство для газосварки і приходилося діставати його не зовсім чесними шляхами обхід законів, та знайшлися між нами брати які заряджали автомобільні акумулятори і від них освітлювали зібрання але щоб ви знали що в ті часи приватних автомобілів ще ніхто не мав і в магазині на продаж акумуляторів просто не було це теж була проблема і так ми довший час, не пам'ятаю скільки, може десь до двох років або й більше, були без світла. Писали скарги, просьби, і опісля дозволили підключити його. Церкви не забороняли збирати пожертвування, але тільки для того, щоб відправити в Київ, у Москву для утримування керівного нашого Союзу. А жертвувати бідним чи будь-кому сурово заборонялося. Зате могли відкрити кримінальну справу. Вони рахували, що якщо ми комусь допомагаємо, то тим затягуємо людей в секту. А те заборонялося. З кимось поговорити про Бога, про покаяння за межами церкви – це вже була кримінальна стаття проти того, то вже рахувалося як релігійна пропаганда. Добавити хочу. Про світло, коли вже нам його назад е, включили, щоб ми мали, то ми змушені були платити за ті кіловати витраченого е, е, селі електричної у 25 дорожче, чим, звичайно, коштувало за освітлення. Під час похорону співати по дорозі теж не дозволялося. Дозволялося тільки на подвір'ю і на цвентарі. Але у нас вистачило твердості не здати цю позицію, коли в нас в селі був увіруючий похорон, то майже всі, хто тільки міг, іти і йшли на нього. То була свого роду маніфестація, реклама Святої Євангелії. І у належних до нашої церкви братів та сестер був завжди від Бога запал, щоб виходити всім і йти з піснями по селу, пропагуючи Царство Боже. То було завжди велично і переконливо, що ми дружні. Віддані своїй вірі і тверді в ній. Не дивлячись на заборони, нас збиралося 200-300 людей. І йшли, як на параді, та ще й з піснями, яких не можна співати. Світські люди і то неби, які називали нас героями за пісенне служіння під час заборон і за вдохновенні проповіді під відкритим небом які не йшли ні в яке порівняння з тим, що було на похоронах православної церкви. В тій церкві виконувалися взагалі всі вимоги влади. Наприклад, завжди під час збирання урожаю влада наказувала проводити богослуження у церквах зарання, щоб до 9 години ранку люди вже вийшли і йшли на поле. І православна церква була безвольна протистати тому, в них так робилося. А ми відстоювали, що в діяннях святих апостолів написано, що учні йшли на богослужіння у храм на 9-ту годину і на тому стояли. І за те нас і не покарали ні разу. Але я не догорів про пісні. Наше село дуже велике. Точно не знаю, але десь кілометрів 6 на п'ять. Це без полів. Там місцевість, де знаходяться хати, і з похороном приходилося йти не тільки декілька вулиць, але деколи і по три кілометри. Та головне, що хоч би як було близько, кожен раз потрібно було пройти біля Дому культури, школи і сільської ради, правління колгоспу теж, біля Центрального універмагу, тому що Цвентр був у самому центрі села. І то було не так просто проходити біля самого Кам'янського Кремля звідки приказували не співати дорогою. Але за всі роки ми ні разу не пройшли без пісень. Думаю, що наша перемога була в тому, що нас завжди було дуже багато, і вони боялися входити в такі великі конфлікти з нами на очах багатьох людей. А в один час розібрала нас охота пробити далі відвойований нами плацдарм. Ми задумали створити духовий оркестр щоб ховати наших померлих з оркестром, а не тільки співом. Це було досить нескромно з нашого боку, але така охота охватила молодих людей, що дуже скоро ми вже мали всі інструменти, і той же регент хору Микітюк навчив оркестрантів грати. Ніхто не хотів бити в барабан, мабуть соромилися того, і взяв цю функцію на себе я. Ми грали похоронні пісні на кожному похороні, «На зло безбожника!» «Що вони не робили, як не погрожували нам?» «Не зуміли спинити, ми однаково грали!» «Ми це робили не тому, щоб віддати славу чи гонор померлому, а тому, щоб звернути увагу людей, які виходили з хатів, як тільки чули, що йде похорон і грає оркестр. А коли ми порівнювалися з тими, хто вийшов, багато з них вже йшли з нами». Аж до цвентаря, а там теж уже чекали люди, які чули гру оркестру. І таким чином більше людей могли послухати Слово Боже, яке лунало потужно. Кожний похорон – це була єдина можливість проповідувати серед людей під відкритим небом. А безбожна влада не діла від того і лютувала. Одного разу мене викликали з роботи в контору колгоспу. Я тоді працював художником у колгоспі. Приходжу туди, а там, в кабінеті секретаря проторганізації, сидить сам секретар, голова колгоспу і голова сільської ради. Вони знали мою активність в нашій церкві, знали, що я теж учасник духового оркестру, і вирішили такою грізною трійкою зламати мене, переговорити, щоб ми відмовилися від оркестру. Я тримав себе дуже спокійно, тому що голова колгоспу був тільки два роки старший від мене. Це той, котрий мені пропонував такі роботи, що я не погоджувався їх робити через мої релігійні переконання. Секретар партарганізації – мій однокласник, а голова Сільської Ради – менший мене, який раніше працював після мене на тракторній бригаді обліковцем. Вони для мене були зовсім не страшні. Мабуть, і самі не вірили, що їх старання щось перемінять в мені, але служба є служба, вони повинні були щось зробити, щоб той оркестр замовк. І вони стали всі троє мене умовляти, щоб я одумався і в на оркестрантів, щоб ми по-доброму зупинилися порушувати закон, щоб не дійшло до біди. Я їм казав, покажіть мені той закон, щоб я його прочитав, що забороняється грати духовим оркестром на похоронах я знаю, що такого закону нема. Вони то один, то другий, то третій, все переконували мене, що нам не грати, а й співати по дорозі забороняється. Що якщо нам вже так хочеться духового оркестру, то при Дому культури є духовий оркестр, щоб ми платили в касу гроші, і нас буде обслужувати їх оркестр. А нам грати не можна. Я сказав, нам не підходить таке. Наші братя грають від серця людині, яка жела і відійшла, і яка заслужила того, щоб її друзі по вірі провожали в послідню путь, і вони її грали прощальну заслужену почість. Чому б це мали грати її послідний раз люди, від яких смердить горілку та тютюном? Це було б зневага до людини, це дискримінація, відібрати від людини її послідне право. Вони стояли на своєму. А я собі теж одне й те до них кажу, покажіть мені такий закон, що не можна. Я чоловік книжний, читав немало і всі закони нашої країни знаю, у мене є всі законодавчі і кримінальні кодекси, я їх маю, щоб знати і не порушувати їх, там такої заборони немає. Дайте мені прочитати, щоб я бачив, чорним по білому надрукований, що не можна, тоді ми будемо щось думати». А без цього марна ваша бесіда. Оштрахуйте нас чи покарайте, то буде незаконно, а вам теж не дозволяється порушувати закон. За такі дії вам треба буде відповідати. Довго вони на мене довели і в кінці запитують, ну як, Марчок, що зійшло до вас, я кажу. Ні. Ні на один міліметр. Ви не зрушили мене з мого переконання. Я знаю, що ми маємо право, як і всі інші, віддати людині послідну честь і духовим оркестрам, якщо рідні покійно бажають того. На тому вони і закінчили свій безуспішний наступ. І так ми продовжували грати без перешкод. А коли вже ніхто нічого нам не казав, не заборонювали грати, в нас самих зменшився інтерес до оркестру, і з часом труби вже лежали без дій по хатах музикантів. Так воно є завжди. Коли заборонялося, то не здавалися і йшли на все. І був запал, вдохновіння, ми відчували себе героями. А як не було вже противної бурі проти нас, ніхто не забороняв, не загрожував, ми самі розслабилися і замовкли. Гоніння і тісноти сприяють кращому служінню. В кінці 60-х років або на початку 70-х ми побудували невеличку хату для сім'ї баланюків, в яких ми в їх старій хаті проводили служіння.